І Сергій упав на каміння долілиць, Відкриваючи їй огляд. Три постріли пролунали один за одним. Останній, коли важка чорна пляма З обрисами людини, Вже зникла за рогом. Він підвівся на коліна І мацнув себе рукою за бік. Тремтячі пальці Відчули якесь лахміття, тіло чи одяг. На руці була кров, багато крові. Він сперся на стіну. Юлія вже була поруч, витягла з кишені перев'язочний пакет явно армійського зразка, розпакувала і, наклавши тампон на рану, почала бинтувати навколо талій. Щільніше мотай, втягуючи живіт, Попросив Сергій. Він так і стояв на колінах важко дихаючи, Упираючись руками в стегна. Пекучий білю попереку зростав. На боці, посеред білої пов'язки, Проступала яскрава червона пляма. Невже зараз раптово потемніє в очах, Стане млосно, і він впаде на каміння? Цього не трапилося. В очах не темніло, дихання налагоджувалося. «Рана велика?» – запитав він. «Не дуже», – відповіла Юлія. «Здається, не глибока. Дуже довго, отже глибокою бути не повинна». «Звідки ти знаєш?» «Ніж вузький», – пояснила Юлія. «Якби йшов у глиб, була б коротка і рана» а він наче чиркнув по тобі. Серій глянув на неї, нічого не сказавши. Ніж нападника дійсно був вузьким та кривим. Він підвівся. «Посить», – попросила Юлія, – «посить трохи». «Ніколи». Він ж підштовхнув її до зробленого лазу «Лізьмо». «Ти перший», – сказала вона. «Я не лишу тебе тут. Перша ти заперечив він». Якщо мені стане погано, я падатиму і зіб'ю тебе своїм тілом. Давай. Не падай, добре? Сергійку, пообіцяй мені. Обіцяю, перед. В неї спритно це виходило. Працюючи руками і ногами, вона вилізла метрів на три вгору і застигла. Я чекаю тебе. Він ще раз озирнувся, знайшов кирку, підібрав каску і поліз за Юлією. Система верхніх коридорів мала деякі особливості. Печери були низькими, ходи звивесними, а каміння гострим та неторканим. Ніхто й ніколи не шліфував його тут власним одягом. Над хмарочосом утворювалася невеличка площадка з невисаючим бриластим склепінням, від якої розходилося кілька відгалуджень. В усіх коридорах угорі місцями утворювалися якісь сліпі щілини. З їхніх країв звисали дрібні сталактити, ще не простяговані численними туристами. Обдивившись, Сергій глянув на компас. Якщо розраховувати... Потрапити в нижні коридори, десь ближче до виходу, потрібно тримати східний напрямок. Ось цю гілку, він показав рукою, можна спробувати. Печера забирала дещо на північ, але була найширша в тих кількох, що починалися над хмарочосом. Він уже підвівся, коли Юлія несподівано запропонувала «А що, як нам піти сюди?» І вказала на доволі вузьку щілину, що відходила до Гриновськіс. «Навіщо?» – не зрозумів Сергій. «Це зовсім не той напрямок, та й треба бути камбалою, щоб лізти по ній». Щілина дійсно мала майже горизонтальне розташування і була досить вузькою. — Зате вона йде до гори, — наполягала Юля. І що з того? — А раптом ми знайдемо ще один вихід. — Скільки ми лізли до гори по хмарочосу? — Метрів з тридцять, непевно. — Ну, тридцять, не тридцять. — А щілина піднімається ще вище. Сергій лише посміхнувся. — Тут не один раз облазили всю цю гору, в розрахунку знайти ще якийсь вхід у печери. Немає тут інших виходів на поверхню. Тим не менше, він запхався головою в щелину і висвітлив вузький прохід. І щелина йшла під кутом, ще звужувалася, потім забирала ще більше вгору. А Юля була вже тут, озирнувшись на прірву з якої вони піднялися, вона сказала. «Ти не чуєш? Щось таке, наче протяг. Ледь помітний. Я обличчям відчуваю. І тут холодніше». «Я не відчуваю нічого», – сказав він, але намірився лізти в щелин. «Давай я перша», – запропонувала Юля. «Я менша». І вони полізли вперед. Тримаючись рукою за бік, Сергій відштовхнувся ногами і ліз за нею. Після повороту щелина стала ширшою, а потім розділилася ще на дві. Одна повертала вниз, друга продовжувала той самий напрямок. Сергій звернув увагу, як змінилася порода в цих місцях. Зуб у місці розгалуження був утворний каменем, що мав явну пошарову будову. Шари наче збиралися лущитися один від одного, і колір його був сірим. Юлія зупинилася. «Що там?» запитав він. «Нічого. Ти був правий. Кінець ходу. Просвіт щелини в сліпому кінці став ширшим, і Сергій Вильши поруч з нею, обстежив глухий кот. Все-таки звідси йшла ще якась щелина. Зовсім вузька. Про всяк випадок, запхавши туди руку, він намацав щось вогке і слизьке, наче бруд. на собі вирвалося мимоволі. Що таке злякалася Юля? Сергій прикинувся на спину і підніс руку до очей. На пальцях був чорний бруд. «Що це?» – не зрозуміла вона. «Земля, здається», – припустив він, розмазуючи крупинки між пальцями. Вірився важко, але це дійсно був чорнозем. «Підлізши, до самого верху, Сергій!» виколупав кілька невеликих біловатих каменів, зовсім вимостивши руки.